Napkelet rejtett kincses tár, kulturális, tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. Kezdik az égen mértanukat, újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat. Ilyes Gyula soraiból talán már ki is találták, hogy ma régmúlt ludakról és libákról fogunk hallani. Lútfélék a világ minden részében élnek, de mégis leginkább az északi vidékeken, Kanadában, Alszkában és Oroszország hidegvidékein. Csak telelni járnak kevésbé hidegországba. A nagy csapatokban repülő vadulak látványa mindenütt felkeltette az emberek figyelmét. Mivel mindig seregestül jártak, sokan azt gondolták, jó helyük lenne valamilyen termékenységi szertartásban. Mert az emberek mindenre képesek a termékenységért, hogy sok fiúk és sok haszonálatuk legyen. Sajnos a másik embert is ugyanez a megszállottság vezéri, így aztán a körülbelül két milliárd embere méretezett földön ma már 6,5 és milliárdan szoronganak, és a határa Négy-ötezer éve az egyiptomiak azt gondolták, az áhított termékenységhez csak az hiányzik, hogy néhány állatot lemészároljanak. Fel is áldozták többek között egy csomó libát, a többit megették, és várták, hogy termékenyek legyenek. A számos egyiptomi Teremtés mitosz szerint a világ egy nagy tojásból keletkezett. Az egyiptomi halottak könyve, vagyis a sír és piramis feladatok szerint ez lúd tojás volt. A ludat nemes egyszerűséggel nagy gágogónak nevezték. Biztos, hogy a lúd nagyon közlékeny madár, és még evés közben sem maradt csendben. A nagy gágogó tehát a teremtő, a tojás a világ forrása, akikkel szívesen azonosul a túlvilági papíruszmocsarakban mocsarakban bolyongó vélek. Núg papíruszán olvassuk ezt. Én vagyok a tojás, aki Kenken úrban, a nagy gágogóban van, és őrzöm azt a hatalmas fegyvert, amelyel szép Isten megnyitotta a földet. Én vagyok a nagy trón, amely Unnu városában van. Én őrzöm Kenken úr tojását. Csírát fejlesztek, amikor ő csírát fejleszt. Élek, amikor ő él, és a lélegzetem az ő lélegzete. Nem fekszem holtan, fölkeltem, mint egy Isten, gágogok, mint a lúd, Leszállok, mint a sólyom Az isteni felhők és a nagy harmad közül Ani Papirusza Ugyanezt a témát variálja Megölelem a trónt, Ami unnumban van Én figyelem, én őrzöm Kenken úr tojását Az növekszik, én növekszem Él az, én is élek Levegőt vesz Levegőt veszek én is Oziris Ani, a győztes Sójomként repülök Lúdként kágogok, ölök, mint néhebká kígyó istennő. Így biztosították a hátramaradottakat, és talán saját magukat is az egyiptomi halottak, hogy boldogan élnek a túlvilágon. A csak egy lútfajta honos, a kopaszfőjű hanzer. Hamszának nevezik, de hamszá nem annyira vadludat, mint inkább hattyút jelent. Bramá hamszája például egyértelműen hattyú, és az időnként hamszáká változó égi tündérlányokat se nevezhetjük libáknak. Ez nem csak nagy sértés lenne, de nem is igaz. Minden indoeurópai európai nép mitológiájában hattyúlányok szerepelnek. Minden esetre, van az indiai a egy különleges tulajdonsága, szét tudja választani a tejet és a vizet. Erre más, hátrányosabb helyzetű országban sem a vadlúd, sem a hatyú nem képes. A régi görögök gond nélkül helyettesítették a hatyút vadlúddal. Afrodité eredetileg hatyún lovagolt, de szegényebb időkben meg kellett elégednie egy vadlúddal. Ugyanígy járt a japán Koszenko istennő, de van erre közelebbi példa is a római Juno személyében, akinek a védnöksége alá tartozott minden kisebb házi állat. Mint Juno Caprotina a kecskéket védelmezte, mint Juno Szoszpita, lenyúzott kecskebőrt viselt, mint Juno Monéta jó tanácsokat és intelmeket adott, és természetesen szent lúdjai is voltak, akiket a kapitóliumon tartottak. Krisztus előtt 387-ben a kapitóliumi ludak a szószoros értelmében begágogták magukat a történelembe. A Gal támadás idején egy éjszaka minden római aludt. Csak a ludak neszeltek fel a gyanús zajokra. Gágogásukkal felébresztettek egy katonát, aki aztán riasztotta a társait. Plutarkosz azt írja, a támadók húst adtak a kutyáknak, hogy semben maradjanak. A ludak elé pedig zabot szórtak, csak hogy a ludak annak való örömökben mind egybe és mód nélkül való csevegésekkel az elaludt vitézeket fel-felköltötték, hírt adván nekik, hogy ellenségeiknek sietséggel álljanak ellenek. Ezt a fordítást adja Miskolci Gáspár, akinek 1701-ben lőcsén kiadott jeles vadkertje már máskor is a vezetőnk volt. Készségesen elhiszük, hogy a ludak felébresztettek egy katonát, de az már csak mese, hogy a rómaiak rögtön elkergették a gallokat. Ez alkalommal a vallak bizonyultak erősebbnek, és a rómaiak már beletörődtek abba, hogy aranyon veszik meg a szabadságokat. Ekkor azonban megjelent egy Kamillus nevű bátor hadvezér, és kijelentette, nem arannyal fogják megvásárolni a szabadságot, hanem vassal. Mindenki fegyvert ragadott, és most már tényleg elűzték az ellenséget. Camillus újraépítette a csak nem teljesen elpusztult várost, és ezért Róma második alapítójának nevezték. De lehet, hogy ez is csak mese. Camillus váratlan felbunkanása a döntő pillanatban biztosan az. <Szor> biztonságban volt. Annál kevésbé volt ez így, máshogy. Svédországban a halottak mellé tettek egy ludat, ne éhezzenek az ismeretlen túlvilágon. Németországban Odinnak áll ludat az ősi idején, és azt rebesgetik, hogy Kölnben egy külön liba istenő fogadt el a felajánlásokat. A 13. századi Frieslandban azzal vádolták az állítólagos boszorkányokat, hogy megbűvölik a libákat, akiket aztán nem lehet felhízolni. Csak Szibéria egyes vidékein gondoltak az emberek olyan barátsággal a vadludakra, hogy fészkeket készítettek nekik bőr- és texti textilhulladékból. De az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy más szibériai ludakat megfojtottak és folyóvízbe dobtak, mert a folyóistennél nagyon hálás a döglött madarakért. Európában a ludat ostoba tartják. Miért butában liba, mint más madarak? Megmondja Miskolci Gáspár. Mi helyen meglátja, hogyha egyik közülük iszik, menten a másik is iszik. Ha egy cseppnyére nem szúrnyúhozik is. Innét költ, íma a Ha egy lúd iszik, a másiknak is innek el. Azaz bolond az, aki menten azt követi, aki más bolondtól lát. Persze a ludak és a vízimadarak nem butosságból isznak együtt. Ők már csak így fejezik ki, hogy barátságos a szándékuk. Vannak okos ludak is. Amikor át kell repülniük a Taurus hegység fölött, ahol sok sas él, mindegyik egy követ vesz a szájába, nehogy véletlenül gágogni kezdjen a veszélyes vidéken. Tudják, hogy különben nem állják meg gágogás nélkül, mondja Miskolci Gáspár. Nagy vita volt a természettudósok között, meddig is él a lúd. Albertus Magnus azt találta érni, hogy látott egy 60 évesnél idősebb háziludat. Miskolcőram még a 12 évet is sokalja. Alig, hanem úgy lesz az, hogy a lúd addig él, ameddig meg nem ölik. A régi Angliában, ha máskor nem is ettek libát, feltétlenül az asztalra kellett kerülnie Szent Mihály napján, szeptember 29-én. Valami kelt a liba áldozat emléke lehet ez a szokás. Hatodik Edward korából való ez a feljegyzés. John de Hay kötelezi magát, hogy Szent Mihály Arkangyol ünnepén vacsorához alkalmas ludat Víz William barnaby Lastres Lordjának, Hírford megyében. George Gascoigne reneszánsz költő és első erzsébet kevésebb becsült udvaronca írta 1575-ben. Negyed évkor bérlőurak bért fizetnek. Azzkor halat hoznak, bőjt időben. Tyúkot Iván napkor, karácsonyra kappant hoznak, Mihály napra ludat. Új évre meg valami mást nehogy felmondjanak. A 16. században tehát a bérlők Mihály napkor ludat vittek, nehogy megharagudjon rájuk a földes De volt egy olyan hiedelem is, hogy Mihály napján lehet ludat enni, és a szerencsét hoz. Mihály napon Luda teszel, egész évben gazdag leszel. Egy 1709-es szakácskönyv ezzel a ritmussal oszogatja a házi asszonyokat. Mihály napkor Luda tegyél sütőd rostélyaira, jövő évben igen sok lesz a fiatal liba. Magyarországon, a német nyelvű országban Márton napkor november 11-én kell, úgy mondok, közvélegedés szerint libát tenni. Szent Márton 316-ban született szombathelyen megtérés előtt katona volt, de aztán olyan nagy szent lett, hogy a franciaországi túlszban püspöknek választották. Az alázatos szent egy Libaolban bújt el, és a nagy gálogás elárult a rejtek helyét. Máshonnan nem tudunk olyan szokásról, hogy a barim választottak volna püspököket. A Márton napi liba, vagy legalábbis a mellecsontja, megmutatja, milyen lesz a következő tél. Ha fehér a csont, kemény hideg lesz, ha piros, enyhe lucskos időre lehet számítani. Egy bajor orvos azt írta 1455-ben, hogy ajánlatos minden csata előtt megvizsgálni a liba úgynevezett törő vagy húzó csontját, mert ebből kiderül, hogy kedvező lesz-e az időjárás. Yorkshire-ban is a törő csontot vizsgálgatták, de ők úgy hitték, a sötét színű csont jelzi a keménytelet, a fehér csont enyhe időt jósol. Ami azt illeti. Középkori időjárás jelentések sem voltak tehát megbízhatóbbak, mint a <Színt> A vadludak életében azonban kétségkívül az a legrejtélyesebb, hogy nem tojásból születnek, mint minden más madár. Persze, ahol vadludak teleltek, ott persze nem találtak fészkeket. Csalhatatlan bizonyság ez arra, hogy a libák kagylókból kelnek ki, mondták jó pár száz évvel ezelőtt az írek. A leglármásabb vadludfajtát ma is bárnaköl, azaz kagylós lúdnak nevezik. Csak mi nem tudjuk értékelni a szójátékot, mert ennek a madárnak Örvös lúd a magyar neve. Egy 10. századi arab diplomata írja a Sasin nevű országról, ami alatt talán Írországot érti. Van itt egy csodálatos dolog, aminek nincsen párja sehol a világon. A tengerparton fák nőnek, időről időre a part beszakad, és a fa tengerbe esik. A hullámok ide-oda dobálják, és fehér, kocsonyaszerű anyag képződik rajta. Ez egyre nagyobb lesz, végül akkora, mint egy tojás. A tojás madár alakúra formálódik, aménnek csőrei és a lábai a fához tapadnak. Ha Allah úgy akarja, a szél beburítja tollakkal, aztán leválasztja a fáról, és a madár most már a vízen úszik. Élve sose találni, de amikor a tenger kisodorja a partra, megtalálni holtam. Girálus, Kamrensis vagy egy Geráld Felsz nagy utazó volt. 1186 ban előadta tapasztalatait az Oxford Egyetemen, és könyvet is írt tapasztalatairól, a Tibugráfia Hibernikát. Sokat foglalkozik Írországgal, bár egyáltalán nem szerette az íreket. Szerint, szerinte Lusta Senki házik, és a tetébe még a hajukat is hosszúra nevezték. A ludak származásáról ezt írta. Ezen a helyen sok madár van, akiket bárnak neveznek. A természet a természet ellenére szüli őket, nagyon rendkívüli módon. Olyanok, mint a fekete mocsári lúd, de valamivel kisebbek. A tengeren úszó fenyőfából keletkeznek, és először olyanok, mint a mézga. A csőrüknél fogva lógnak le a fákról, mintha moszatok lennének, és kagylóhé veszi őket körül, hogy jobban nőjenek nem úgy szaporodnak, mint más madarak, nem raknak tojásokat, nincs fészkük. Ezért a püspökök és a vallásos emberek gond nélkül megeszik ezeket a madarakat bőjt idején, hiszen ez nem hús, és nem hústól születtek. Talán ezért maradt fent ilyen sokáig a legenda, hogy bőjt napon is lehessen libapecsenyét tenni. Gervázius of Tilbury 1200 körül mindent leírt negyedik ottó számára, amit érdemes tudni a világról. Jámbor ember lehetett, aki örvös ludat sem vett péntek el, mert még a világ térképet is újra rajzolta meg, hogy az országok Krisztus testéhez helyezkednek el. Azt írja, hogy kent górf a fűszfa, vagy egy más hasonló fa vízbe hulló terméséből kacsák keletkeznek. Mivel a Barnekkel kacsákról van szó, nagyon valószínű, hogy itt is az örvös lúd legendája lappang. Thank you. Az emberek általában szívesen hittek mindenféle csodalényben. Odorics barát például azt írta 1303-ban, hogy van a távol keleten egy fa, amelyen dinnyeterem, a dinnyében pedig egy bárányhoz hasonló állat. Írországban is vannak dínyetermőfák, de azokból madarak lesznek. Sebastian Muscerus kozmográfiája 1554-ben jelent meg. Ábrát is közöl mi fánterem a liba. Ezt a hagyományt terjesztette John Gerard is, 1597-ben a Herval című több mint 1600 oldalas könyvében. Szerinte a ludak vízparti fák kacsakagylóhoz hasonló gyümölcseiből kelnek ki. A bolonyai Aldrovandi különös könyve a Monstrúrium História, csak a halála után jelent meg 1642-ben. Van itt minden. Például Capriazino, Kecske és a szamárkeresztezése, Hipotaurus, Ló és Bika. Equicervus, ló és szarvas. és nem hiányoznak persze a fán termőludak sem. Miskolc úrám, Levin Hulsziuszhoz igazít bennünket, mint a skóciai fákon termőludak szakértőjéhez. Azt gondolnánk, hogy ez egy elég ritka név. Egy Levin Hulsziusz, német matematikus és földrajztudós, 1614-ben adta ki úti beszámolóit. Egy másik Levin csillagászati eszközökkel kereskedett. 1606-ban halt meg egy ilyen nevű genti úriember, aki Nürnbergben íróként működött, és volt könyvnyugdája is. Végül egy Van Hulszen, vagy Hulst de Levinus 26 hajó tett meg Kelet és Nyugat-Indiába, valamint az északi vidékekre, ami komoly teljesítmény volt a középkorban hogy egy és ugyanazon szeméről van-e szó, vagy nem, az legalább olyan rejtélyes, mint a ludakat termő fák. Ma itt veszünk búcsút a ludaktól, melyekről Szirányi Márta jó oldából hallhattak. Búcsúzik Önöktől. Markó Eszter. És Bányai Géza. Két hét múlva találkozunk ismét.